Amennyiben mód van, igényt tartana a civil rádió is, az adószám fenn van a honlapon, de gyengébbek kedvéért elmondhatom 180, 480, 23, kötőjel 1, kötőjel 43.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 And I know more. but retain less, retain less, retain less, retain less, less.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 Hashtag és a Svábi András által vezetett heti napló a pályán legutóbb a 61-dik volt. Hasonló hallgatottsági mérésekkel a Kejfej Jancsi nem és nem is fog rendelkezni. 06148909999 és Figyerek a van mire. get <Sessz> a Drop that damn so test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 boy crash the stats on him, baby drop that ass sword crash the stats on him, baby thaw baby thaw Bye.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 061 és 0, 3, 6, 7, 7, 1, 1, 6, 1. Ki a érettségizett, milyen volt az osztály találkozó? Jó reggelt! Jó reggelt, Könösi Krisztina vagyok. Nekem a fiam érettségizik, itt Németországban. Múlt héten írták a német írásbelit és a matematikai írásbelit, ezen a héten angol írásbeli, aztán jönnek a szóbelik. És aztán? Ö, aztán valami stúdiumot kell keresni, de ez bonyolult, mert amit szeretett volna, azt, nem, azt most nem tudja megvalósítani. Mert? Egyéb egészségügyi okok miatt. <gül> Amelyeket itt most nem részletez? Hát, ö, nem, részletez, nem szívesen részletezném. Ez egy állandósult állapot, vagy ö, ez egy változó? A látásával kapcsolatban nem sikerül. Tehát vannak feltételek, ami miatt nem sikerül oda mennie, ahova szeretett volna. Milyen iskolában járt eddig? Gimnáziumban. Állami? Ö,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 Reggel is van, meg azért van pár dolog a fejemben, ami állandóan foglalkoztat. Mondjon egyet, ami elmondható. Hát például ez a honvágy dolog. Amely mennyire állandósult? állandósult. Állandósult. Közel kilenc éve vagyunk itt, sőt kilenc éve. És mivel jelentkezik? Majdnem azt mondom, hogy miben manifestálódik, de így reggel azért egy kicsit túl elegáns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 Először milyen formában és hogyan teszi a be a lábát ez a honvágy, és hogyan gyalogolja szét annak megfelelően, hogy mikor jelentkezik az aznapját? Tehát milyen lámpákat gyűjt ki? Ne, nehéz kérdés, mert most hát van más is, ami foglalkoztat, mert betegállományban vagyok a műtét miatt, a válműtétem miatt, mikor fogok visszamenni dolgozni, de ez a honvágy dolog, ez... ez ez Jó, reggel föl kell, és mikor teszi be a lábát a honvágy? Szerintem ilyen nincs, hogy beteszi meg ki, én ezt a értem, a Én ezt értem, de az ember mégis, én például konkrétan emlékszem, hogy miket álmodtam, de hogy mikor pontosan arra nem, e, hogyan forgolódtam, nagyjából mikor érzi először azt, hogy honvágya van, miközben az embernél ilyenkor egy pilos lámpa nem gyullad ki, csak érez valamit. Tehát Amikor... ma például hogyan volt?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 Köszönöm a hívott. Ez pont egy ilyen zene való. 0 6, és 20 hét Nyolc perc fémulás, Tehát szeretném megkérdezni, hogy a Római Egón és Még egyszer, elnézést, nem lehetett érteni. Euh, még egyszer kezdjem? A, a Horváth jános megértettem. Hogy az ilyen riport után nem érik itt az én kérdésem, az de szeretném megkérdezni, hogy a Római és az új helyi féle látta a tévében még a múlt héten a Bangolni után. Nem. A után. Mert azt érdemes megnézni, és utána arra vonatkozom a kérdésem, hogy eh, ami olyan kérdésre szerintem hazudik, ami nyíltan eh, látszik, illetve a tévében látjuk, megvalljuk, és nem tudja meggyőzni még ő sem, hogy hazudik, akkor onnantól kezdve, ön hogy tud hiteles riportot felhez csinálni, amikor olyan dolgokról kérdezi, amiről igazán nincs amire nincs is igazán önnek rálátás, és azt mond, amit akarsz. Arról nem lehet meggyőzni, élő műsorban, van, hogy nem igaz, amit mond. De én nekem sikerült meggyőznöm. Tehát hát akkor ön... mert Nem tudom, akkor nézem ezt. miért nézek meg egy a... olyan beszélgetést,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 Öntől azt az empátiát, hogy ezt értsem meg, mert ha a konyhán nagy gond van, és valami egészen pocsék ételt hoznak ki, akkor ön azt visszautasítja, vagy többet abba az étteremben nem megy. De mégis nekem, aki itt ülök, mutatok érdeklődést a konyhai állapotok iránt. Én ezt értem, de tulajdonképpen már a, amikor ön nevetségeket, akkor is. Nagyon nyíltan volna a szerepünk, de abszolút nem tudott meggyőzni. De azt is meg, mert... hogy teljesen meg a róla győződve, de nem tud mit tenni. Na jó, de hát... De van a... zárva a szocialista pártjába, szeretne uniós képviselő lenni, és szeretné megúszni azt, amit a baggóni által a nyakába kapott. Értem, de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 Mivel? Mellé áll egy hazug ember mellé. Hát miért csinálja ezt? Nem állok semmilyen hazug ember mellé. Hát dehogy nem. Hát dehogy nem. Csak hazudik. Folyamatosan hazudik. És Mond... ön is tudja, hogy hazugság egy... az egész. De egy az dolgok... egész. Az egész, amiről ön beszélt ezzel az úrral, az előző telefonálóval, ön folyamatosan hazudott. Tudta ön is, hogy az új helyé egy kretén. Ezt, ezt egyértelmű. Ezt mindenki tudja. Uh -huh. Ön is tudja. Rendben van, akkor csak az ön rendezhetek egy szavazás, hogy kreténe az új helyi vagy semmi, és hogyha hadd... Rendezzen, rendezzen, rendezzen, de lehet, hogy nem ebbe a rádióba kellene. De rendben van, de Menjen utána... Menjen ki az utcára... Nem gondolom, nem... nem Menjen ki az utcára, ő az utcán, ő az utcán viselkedett, hát, így, tudja, hanem így tudja, hogy... i i i Nagyon i i fontosan I. tudja, hogy kik, kik hallgatják önt. Mint ön? Hát mint én, igen azért. szuba Subához az elmebeteg az elmebeteghez. Kretén az újhelyi, vagy nem? 061 és 06 egy. Kretén? Nem kretén. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggat. Nem kretén az újhelyi. Köszönöm. 061 489 és 06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 Jó reggelt! Jó reggelt köszönöm! Jó reggelt! Kártyán! Kártyán, köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm! Jó reggelt. Jó reggelt! nem! Köszönöm! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jó reggelt! Jó reggelt!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 061 hat egy, és milyen zene szól miközben a rádióban nem szól zene? Jó reggelt. Jó Györeget! Jó Fél ha ez így lenne, ahogy ön most beállította, akkor a Szocialista Pártnak és a Baloldalnak 90%-ban meg kellene nyerni a választásokat. Elnézést, De ön volt szerepen, az, aki telefonált? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, a választ a nagy választásokon, aztán a végeredmény nem igazolja Ezt nem veszi észre. Nem, mert a legutóbbi választás, vagy a legutóbbi e, szavazás, hogy venném már észre, ne haragudjon, én nem vagyok országos, a mint a... A, a, a, a harmada van a Fidesznek most már századszor. Ön nyomja a baloldalt, mint az állat. Mm -hmm. Minek, minek, minek. Hát ön ugyanúgy hazudik, mint ők. Szeretnék valamit önnek mondani, halka, ha megengedi. Keresem még egy olyan rádióinsort, sort, aminek olyan kereszthallgatottsága van, mint az enyém, és nem bal vagy jobb óta magán a telefonálgatnak magának Elnézést az előbbi tíz embertől miért szaharja le?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 Ebből a szempontból biztos hasonlítunk egymásra. Néha én is olyan benyomást kertek, mint egyáltalán nem érdekelnének a hallgatók. De vagy mégis nekem van 19 éve itt rádióműsorom, már mint a Kejfejancsi, és nem önnek. Belejét vagy, akkor már 16 éve rádióztam. De biztos ön a saját területén olyan jól helytál, mint amilyen rosszul én itt. Tovább nem kavarom. Meglepő volt és mulatságos. Küzdök a telefonommal, azt tapasztaljak. Jó reggelt. Jó reggelt. Az előző úrnak tökélyes, hogy igazán elég rettén barom állat. Uh -huh. Jó. És most jobb? Azért ez már hiányzó. Tehát régen voltak ilyen telefonok, tehát ettől úgy megnyugszom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 de biztos nem ítélem el egyből, csak az ének esetleg más a mint az enyém, és más módon fejti ki más fíkuszokat, mint hogy én szoktam. Különbözőek vagyunk fókusz. Nem tudok mit mondani erre. Úgyhogy nagyobb tolerancia mindkét oldal irányában. Nem hiszem, az az hogy ő ezzel félésen. foglalkozna. Szerintem azt se tudja, mi az a tolerancia. De nincs jelentősége. Igen. Igen. Lehet? Ritka álmos a hangod. Jó reggelt kívánok. Rosszabbul nem, jel nem jel mint én. Nem tudom. Nem is akarok az versenyezni. Négy órát adottam. Ez nem tudom, mit jelent. Én nem tudom hány órát aludtam, de kb. 3 cm mélyen.